Zahvaljamo sallahu djeldašanuhu, alhamdulillahi rabbil alamin, i na početku i na kraju, najljepšom zahvalom kakva samo njemu doliku je pripada neka je uzvišen. Salavat i upućujemo Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, alahovom poslaniku, njegove častnoj porodci, jahlul svim njegovim drugovima sahabima i onima koji ga slijedi do sudnjega dana, molit će Allaha djeldašanuhu da svi zajedno ovdje i naši potomci budemo na toj stazi, tom putu, to je džendetska staza i put koji vodi u Prije ovdje prvučanih hajeta Allah, Đaldešanhu, kaže pozivajući o vjernici, Allaha se bojte pravom bogobojaznošću i ne umirite osim kao muslimani. I kaže Allaha se bojite i budite sa onima koji su iskreni. A zatim, nastupio je mjesec jul. Kad god nastupi mjesec jul, to za bošnjaka koji ole ima svatanja i razmišljanja, ispravnog znači nešto. 11. jul, je dan sredbrinci, danas je drugi jul, još devet dana ostaje do tog dana. Ovih dana, narošto je 11. jula, mnoge će majke oplakivati svoju djecu. Mnogi će zaplakati zbog toga. To je ljuta rana i otvorena rana za svakog bošnjaka, za svakog muslimana i za svakog iole ili normalnog i razumnog čovjeka na ovim prostorima. Vi ćete li mi ćemo ovih dana često slušati priču o Srebrenici? Toliko i toliko hiljada žrtava. Uglavnom ćemo slušati kao i svake godine samo posljedicu. Ubiše nas, pobiše nas i tako dalje. Bošnjaci su ponovo žrtve. Deset genocida nam se učinilo. Ja postavljam pitanje zašto bošnjaci uvijek moraju biti žrtve. Neće i ne trebaju bošnjaci biti ni katili ni zulumčari, ko što nikada nisu bili. Ali ne trebaju bošnjaci više da budu žrtve. Međutim, pričajući samo o posljedici, ubiše nas i pobiše nas. Bojim se da se neće stvoriti uslovi da nam se to ponovo ne desi. Jer nismo se puno promijenili, braćo. I dalje se psuju svetinje islama, svetinje vjere. I dalje se ne klanja, ne posti se, zekijaca ne daje. Ja ne govorim samo o Bosni i Bosancima, govorimo o Sanđaku i Sanđaklema, odnosno o Bošnjacima. Ovo je svih nas zajednička ljuta rana. Kažem je šednom, še govoriti samo o posljedicama, bojim se da nismo i nećemo steći u da se to ponovno ne desi. Kažem, nismo se promijenili, ali sad nisu ni promijenili oni koji su napravili to što su napravili. I dalje je jako popularan slogan i uzvik i pjesma Nož žica srebrenca. Nema tu promijeniti. Znači moramo biti pametni. Kako? Trebamo razgovarati o uzroku i uzrocima. Šta je dovelo do pojave srebrnice? Allahu valiul muminin. Allah je zaštnih vjernika. Neće ih tek tako prepustiti ako su mumini i vjernici da im se desi to što se desilo. Allah je zaštnih muslimana, ali ako su pokorni Allahu je Ja ko su pravi muslimani, moramo zato razgovarati uzrok. Gledajte, Allah dželešanu spominje u Kur'anu uzrok i posljedicu. Estebilla, "Fa men e'rada an zikri fa inna lahu ma'isatan danka." Onaj ko se okrene od upute moje, to je uzrok. Posljedica, "Fa inna lahu ma'isatan danka." Teškim će životom živjeti. Evo ga, vidite kako Allah navodi uzrok i posljedicu. Okretanje od Allahove knjige, od vjere, od upute, od Kur'ana je uzrok. Posljedica je težak život na Dunjaluku. I sve što podrazumijeva. A zatim ima jahiretska posljedica. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ اَعْمَا I proživjet ćemo ga slijepim na sudnjem danu. To je posljedica ahireta. Ima i Dunjaluk svoju posljedicu i jahiret. Proživjet ćemo ga slijepa. Desće se toga usjetogadan dijalog. Kad čovjek izađe predalaha, Allaha, slijep, a imao vid, li me hašrtani ama, ve kuntu basira, gospodaru, zašto si me slijepo živio, a vid sam imao. Allah Čelešanu nema potrebu nikom odgovarati, ali će se desiti jedan dijalog od mnogih, to je ovaj. Pa će reći gospodar, ke dhalike etetke ajatuna fene sitaha. Dolazili su ti moji ajeti, moje, upozore, moje upozorenje, moje opomene, ti si zaboravljao na to, ve ke dhalike li Isto tako ćeš ti danas biti zaboravljen. Znači, uzrok i posljedica. O Srebrenici treba govoriti. To je naša zajednička ljuta, velika rana, otvorena, ali treba uvijek kazati uzrok. Jer kad budemo govorili uzrocima, zašto nam se to desilo? Onda ćemo steći uslove, ako obog da, da nam se Srebrenica i slično više nikada ne ponovi. I još jednom spomenuti i kazati, teroristički akt, imamo znači nekoliko tema koje su aktuelne ovih dana, teroristički akt, napad na policijsku stanicu koji se desio nedavno u Bugojnu, u Bosni i Hercegovini, me je podsjetio na ono što se prije isto, možda prije tri, četiri godine spremalo ovdje u pazaru, kada je skupina sličnih mamaka krenula da na napadniju na mešihat sa oružjem i na vodećeg čovjeka mešihata Islamske zajednice u Srbiji, glavnog muftiju Mamra Zakorlić. Allah Đelešanu je dao pa se to spriječilo. Ovo u Bosni što se desilo prije 4-5 dana, Allah Đelešanu je dopustio da znači eksplodira bomba i da ubije jednog muslimana i teško rani još jednu muslimanku i da nisu muslimani. Teško je to. Zulum je to. Allah Đelešanu ne voli zulum i ne voli zulumčare. Ja samo hoću da kažemo ljudima, da ne pomenijem još jednom, da imaju ljudi kojima nisu sveti ljudski životi. A najveća svetnja šarijata nakon vjere je ljudski život. Nisu sveti ni ajeti koje sam navodio. Niti hadisi Allahovog poslanika, salallahu alaihi wa sallam, koji su većinu normalnih, obišnjih, prostičnih muslimana uleme proglasili keafirima, nevjernicima. A kaže Rasulullah, salallahu alaihi wa sallam, ko muslimanu kaže, ili kad musliman muslimanu kaže, nevjerni A ovaj to ne zaslužuje, onda na sudnjem danu jedan od njih dvojice će biti takav. Vidite kako nas upozorava Allahov poslanik, salallahu alaihi wa sallam, ne bavite se tim poslom, ne igrajte se tom vatrom, Je li teške posljedice? Znači, govorimo još jednom o uzruku i posljedici. Molim Allaha Đalešanu da sačuva od toga da budemo zulumčari i da nam se zulumčini. Molim Allaha da nas sačuva od toga, da nas sačuva od nas samih, od našeg zla i da nas sačuva od tuđeg zla. Amin, ja rabbala alamin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu alla rasulina Muhammedin, wala alihi wasahbihi ajmein. Evo, brać, izrašao je novi broj glasa Islama koji donosi opet niz zanimljivih tekstova, aktualnih iz vjere, društva i kulture, ko što je to uobičajeno. Međutim, ja sad ovdje želim kazati nešto. Ja sam prije 3, 4, 5 godina govorio. Braćo, ne znam zbog čega ne kupujete glas islama, ne znam zbog čega ga ne možete nabaviti, on ne košta puno. Košta upravo onoliko, možda manje ili nešto više koliko svaki dan dajete za blic. Ovdje se jako mnogo blica prodane, želim učiniti reklamu. Da bi smo evo poslije 4-5 godina, kao sam to govorio, doživjeli da blic napadne na najveće muslimanske svjetnje prostora. Da znači muftiju koji je paradigma islamske zajemce islama na ovim prostorima nacrtali ili predstavi sa krstom na njegovoj glavi. Nije to slučajno. Ja kažem još jednom, ljudi se mijenjaju, ali se mnogi teško ili nikako ne promijenaju. Volen tarda anke jehudu vala nasara hatta tattabi milatuhum. Jerneče kaže Allah da ješano stobi zadovoljni jehdovini kršćani svedok vjeru mile njihov ne prihvatiš. Pa i kada to uradiš, ko što ima neki koji to uradi neću i spomnje to ovde znate možda nekoga mislim opet nisu Isus zadovoljni stobu. U zovaj glas islama jeste knjiga apokrimni hadisi, apokrifni odnosno zbirka lažnih hadisa doktora Šefika Kurdića. Jako zanimljiva knjiga. Jako potrebna knjiga, jer je na ovim prostorima, možda najmanje na ovim, puno više recimo u arapskom svijetu, dosta od vjere je temeljeno na lažnim, apokrifnim, isfabriciranim ili stručno nazvanim mevdu hadisima. Recimo poznati hadis da ga nazove, odnosno izreka koja se koristi i pripisuje Rasulullahu s.a.v. utlubul ilme velefisim, tražite znanje pa makar u Kini. nije Izreka Rasulullah s.a. nije hadis. Poznata izreka koja se prepisuje Rasulullah s.a. povratka s bedra, vraćamo se iz malog džihada u veliki. Nije to Rasulullah s.a. hadis. To je možda izreka nekoga shaba, ali ne posla nikoho izreka s.a. Isto tako, kaže, shabi su moji ko zvijezde, koji god budete slijedili, bit na pravom putu. Ni to nije hadis. Jer iako su shabi veličine, zvijezde, Nekolicina njih je uradilo velike grijehe za koje su bili sankcionizani, kažnjeni. Ne treba ih u tome slijediti. I tako dalje, i tako dalje. E, poznato je da je jedan čovjek ubijen svojom islamskom svijetu zato što je izmislio nekoliko hiljada hadisa, on s njega pripisao Rasula sa srl. Jedan je za svaku kuransku suru izmislio njenu vrijednost, a to nije rekao poslanik sa srl. Isto tako ljudi bi doveli devu na pijacu, hoće da proda trgovac, ne ide mu poso. I onda kaže, o ljudi, rekao je Muhammed Selam, gledanje u lice deve i badet. I ljudi dolaze i kupuju deve. Znači, jako potrebna, kvalitetna knjiga i mislim da je svako treba imati. Održavanje rodbinskih veza knjižica koja se može pročitati za pola sata. O ovom je sam govorio, mislim, nejako potrebna tema. I evo spomenut kad sam govorio o Srebrenci, knjiga Duša o Leptiru, Šefka Begović Ličina. Ovo je zbirka priča iz ratne Bosne i Hercegovine, iz ratnog Sarajeva iz vratne srebrenice. Ovdje ćete vidjeti priječu zeleni svatovi koja govori o ovim tabutima koje mi svake godine gledamo kako se nose u srebrenici. Kogod ovu priječu pročita i druge, neće moći pročitat bez suza. Neće ga moći pročitati, a da ga ne takne ta priča u srce. I evo na kraju ću spomenuti Islam protiv terorizma. Pošto pijete ovih dana kako u bilu Bugojnu Islamu se pripisuje terorizam, islam je čisto togač. A ću samo reći jedan podatak. 45.000 ljudi u svijetu po nekim procjenama je stradalo, da tako kažemo, rukom ljudi koji se vežu za islama čine te terorističke napade. Velika je to cifra. Žalosno je to i kazat ćemo u islamu s tim ništa. S druge strane, preko 487 miliona ljudi u svijetu stradalo sebebom terorizma, oni koji nisu muslimani znači ljudi u Evropi, sjevernoj i južnoj Americi, Australiji, Filipinima, Indoneziji i tako dalje. Dač imamo vamo cifru koja se islamu prišiva 45.000, a vamo 487 miliona, znači terorizam oni koji nisu muslimani, ali nikada se neće što je to kršćanski, jevidovski ili tamo neki ini terorizam i tako dalje. Molimo Allaha za džennet i riječi i djela koja vode do dženneta i da nas sačuva od vatre džehnemske riječi i djela koja vode do nje. Amin ja rabbel -al